То полями і несподівано справді бачу Андрія, що в зеленій фланельєвій сорочці з розхристаним комірцем, зі спортивною сумкою через плече, йде повільно і усміхається. Кому він усміхається, кому несе квіти в руці, невеликий букет сніжно білих айстер? Маю таке відчуття, що усмішка для мене, що й квіти для мене. Але ж він зовсім не бачить мене, і він дивиться в протилежний бік. Іде на побачення каже Клара Матвіївна. Яке побачення, дивуюся, адже повинен бути в школі на уроках. Ах, забулася, сьогодні останній урок фізкультура, а від фізкультури його звільнено. Андрій ступає широко, дивлячись прямо перед собою, усміхаючись. А от і вона, каже Клара Матвіївна. Хто вона, дивуюся. На зустріч Андрієві по бульвару йде середнього зросту, Тендітна дівчинка, задягнена в сіру шерстяну сукню, озута в яскраві сині босоніжки на високій платформі, а до грудей прикріплено білого пластмасового павучка. Добре бачу в соняшньому сяйві отого зовсім не потворного, а милого пластикового павучка. Теперішня молодь. Та ні, яка ще з них теперішня молодь. Теперішні діти люблять хизуватися усякими екзотичними створіннями, від яких ми не тільки відверталися, а й боялися. Андрій простягає букет квітів, дівчинка бере білі айстри. Навіщо нюхати айстри, які не пахнуть? Проте нюхає, ховаючи губи в їхньому сніжному шумовинні. От і зустрілися, каже Клара Матвіївна. Зустрілися, бездумно повторюю. Розмовляючи з Андрієм, дівчинка повертається до нас, і я можу роздивитися її повне м'якого обличчя. Припухлі губи над припухлими губами ледь карпатий ніс, що надає обличчю якоїсь щирої, ненаграної відкритості. Великі очі дивляться зачудовано, як зачудувалися світом на зорі дитинства. Та й досі. Андрій із дівчинкою йдуть, серцевиною бульварою, обсаженого тополями, і ми повільно ступаємо тротуаром попід каштанами. «Ви не знайомі?» – озивається Клара Матвіївна. «З ким?» «А вже ж з юною красунею?» «Вперше бачу». «Що ж, так у житті трапляється, що хтось та когось бачить уперше». Клару Матвіївну гарячкувато беру Суздальцеву за плече. «Ну чого ми йдемо слідом за ним? Наче підглядаємо». «Значить, ви не хочете і знайомитися з юною красунею», – сміхається моя директриса. «А це ж зовсім просто. Ішли в пори і випадково зустрілися. Але ж ви добре знаєте, що це буде зовсім не випадково. Всьому свій час Андрій вважатиме за потрібне і познайомить». Бачу, Клара Матвіївна і не збирається сперечатися зі мною, проте іронізує. «Жанну Луківну, хто б міг подумати, що ти така збентежена?» Ми дружно повертаємо назад, і на душі так ніяково та незатишно, що й не розкажеш. Клара Матвіївну, я шкодую, що стала свідком їхньої зустрічі. Але ж не навмисне перетинаємо бульвар, і тут, поміж тополь несподівано, бачу Андрія з його дівчинкою, що дивляться в четверо веселих очей, які дивно схожі між собою густою чорнотою ночі. Як ви тут опинилися? Питаю вражено. Мамо, сміється Андрій. Ми побачили вас на тротуарі. Доброго дня, Клару Матвіївну. Побачили і побігли, щоб привітатися. Доброго дня, каже дівчинка, не відриваючи від мене погляду, який можна порівняти хіба що з бездонним поглядом зоряного неба. Ми тут обідали, наче виправдовуючись, киваю на кафе. А ти обідав? У школі. Андрій нітрохи не нітиться дивуючи мене своїм спокоєм. А зараз вип'ємо з олею молочного коктейлю і зіму морозива. Зі смородиновим варенням, визивається дівчина голосом соковитого грудного тембру. Тільки не простудіться, застерігаю. Ти ж футболіст. Мамо, ти ще ніколи так не вболівала за нашу команду, кпинить Андрій. Ну, ми пішли. Андрію, ви ж бо сьогодні граєте. Граємо на першість міста. Приходьте, прийдете? Прийдемо обіцяє Клара Матвіївна. «Як, і ви?» – дивується Андрій. «Граємо на стадіоні «Динамо». Дивіться, не спізнюйтесь на початок матчу». «У них сьогодні серйозний суперник», – озивається дівчинка оголосом,